Десь далеко позаду лишилася річка Теджен, а за кілька денних переходів подалі на схід ніс води стрімкий Мургаб, дивовижна в незвичайній, незайманій красі саванна із заростями трав, вищих за людський зріст, фірули, дореми. Панувала на мальовничих полуденних пагорбах цього кутка Туркестанського краю. На південь, десь за ланцюгами і гір і зубцями Плоскогір'їв починався Афганістан. Ледь помітна стежка велася долаючи підйом за підйомом. Трохи вище, у горах, зарості чагарників Барбарису та глоду змінювалися єлівцевим рідколіссям. Поодинокі фісташкові дерева і цілі гаї, гірсько-степова колюча трава, кузінія, а де не де і тюльпани з ірисами, що відцвітали, голі, червонясто-коричневі осипи, все довкола завмерло під нестримним південним сонцем. Вершник зупинився. Тут слід бути на поготові, адже ця місцина – просто рай для мисливця. І справді, невдовзі промчала зграйка куланів, потім трохи повільніше пробігли джейрани. Від кого тікали ці антилопи? За стало зрозуміло, легконогих красенів переслідував гепард. Копитні бачили його і то швидше, то повільніше відбігали від хижака, тримаючи безпечну відстань. Гепард був так захоплений полюванням, що не завважив мисливця в тіні дерева. Ось плямиста кішка Граціозно вигинаючи спину, кинулася на найближчого джейрана, вкладаючи усі сили в останній кидок до здобичі. Цей не просто біг, а мало не лед обірвав влучний постріл вершника. Гепард перевернувся в повітрі через голову і упав. Так, час їхати до Африки на справжнє сафарі. Замріяно подумав Городецький. Саме він і поклав прудконого звіра. Тим часом краєвид довкола дивно змінювався, наче брався брижами. Ставав не барвистим, а зеленувато синім Трави колихалися, мов хвилі, на морі, видовжувалися, росли, наливалися соками. Вони кликали лягти в них, охопити їх руками, вдивлятися в кожну стеблину окремо, або підняти голову і поглянути в небо, яке відсвічувало зеленим. Туркестанський край зник, і перед Городецьким постали пагорби над широкою рікою. Густа зелень дерев і трав Відсвічувала то червонясто-фіолетовими, то синіми полисками. Листя, немов лаковане, не трепотіло, не шемрало під вітерцем, який віяв дужче і дужче. Струмені повітря витискали сльози з очей, примушували відвертатися, шукати затишку, думати про укриття, здатний захистити тіло і зір від усепроникного і невідворотного повіву. Городецький втягнув голову в плечі, відвертався від вітру і водночас завважував якийсь рух між пагорбами, немов сіро-зелена ріка текла попід ними, несучи свої води до того місця, де самотньо стояв він. Сльозаві очі деякий час не могли бачити, що саме тече до Владислава.